ambizioa, zena ikaria. eta bestalde ze berri haste buru untan Donald Trump berri zirudiz aharkitu bat argitaratekari duela eta bere, eta franziak bere azpidokoak beti gordetzen dituela. Estatu batuetako presidenzialak badirela pentsu dut diakinean izan marzistela denetan, aipatzen baita nahiz eta hitzabanan nuen nire ez nuela gehiago aipatuko Donald Trump Ire, irudibat, ala erea gertu da gaur, eta bi itza zaipatu nahi nautzien, oroitzizte bigarren gerla mundialean. Hitlerek beti besoa altsatzen zuen eh? uh, ezagurtzeko biztana beren bere populoaren uh, loura firmatzeko maneraabatzen, azkenean bere eskuineko besoa altza eta Hitler bat toiukatzen zuten ko zait. Ebe ara Donald Trump Pek egin du eh? hori falta baiitzan bere meeting batean bere segitzaileei besoa altsatztzea galde du besoa altzatzea galdegin beren hitzemaiteko maiiteko uh, beretzat bozkatuko zutela. egiten eh? den bezala zidan hitze maiten dut jeinkoaren izenean eta baxaban. Eh? Ebe hor bergauza, baina iludian zerre maiten du, be deneak besoa eskuina altsatuak dutula, goreino nazien topaketa batean bezala. Donald Trump estatu batuetako, haute trola, mintzatu da, beste autaigaiak oso ki, sinxo bezala agertzen dira bere ondoan berriz ere. Eta beste irudia, Francesc Gobernuak agrera egin diola Saudi Arabiako Moabed Ben Naiev, barne ministroari. Agrera ona gainera, ohorezko, medaila euskuratu du. Jentsak, kasualitatez, izango da, ez zuten gobitatu. Eri hotz kondena initz apresiatua den Estatu unta, nurte hastapenetik, irurogeita mar pertsona hildituzte. Frantzia giza eskubidean aldeko estatua, da. Justizia erabaki baten ondutik, eh? hildituzte irurogeita amak pertson horiek, biztanda. Eta zerregal langilean eskubide eta semazten egoeraz eta bar, eta bar. Baina Frantzia eta Saudi-Arabiaren artean, amodio historio bat, bada, sos, historio bat, sustut. Frantziak argmainitz saltzen ituan bakiaren izenean, da eta lan postu gehiago sortzeko gisan ere, Frantzian errangabedoa. Frantziak ez du petroliurik bainan badu ohorezko medaila eta horrek ez du preziurik. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantza ididarekin oskal irratietan. Musika pausaino bat eta onotik be zientziaz goguetatzeko tenori izanen daloretsu bergunianekin. Eshian taldeak videoklip uh, bat gertzen du emasten uh, egunakari biherko egunakari Sousara Gugara kantua, era izan den emaste baten istorioa kontatzen du Gogoortzen eta <supra> zu zure gugara esian kantua kantuazta berria janazken diskokoa da, baina bideo videoklipa beraz agertzen dute haste untan erran eh, behetzala erasotua izan den emazte baten historioa kontatzen dute kantu untan Itze tapu horretxuri eman hain zin, ala ere, azpimarratzekoa da, i, abian dela, gailiko Irlandararen aldeko korrika rit, bimila ta amasei Gaeliko aldeko uh, korrika beraz martsoaren lauean abiatu zen, mila kilometro baino gehiago egin endituzte, ameka egunez luzatuko den korrikan, uh, behemen egiten den bezala funtsian, eta, beala, azpimarratzeko beraz sigitzen aldu alduzila, ere, haien webgunean, argia.eusan aipatzen dutela. 2008an egin zuten lehen aldikotz uh, korrika hori. Hemendik uh, piskabat ideiartuz, baina uh, ongi egin duten bezala gainera, eta beraz, hor, uh, uh, biarren aldikotz egiten uh, dute dogeiago barkatu, eta da eta iraunen du beraz mila kilometroz horotara. Hori erana. Hori erana. <tusurra> Zientzia haipatuko dugu gaur, sientzia, piskat, galdera filosofiko batetik uh, abiatuz, uh, lore txu bergunean, hatxalde hon. Hatxalde hon. Azken aldean haipatu ginuen buru nola martxantzen, eta bon, piskat, parneko uh, hori ulerzen, uh, saiatu ginen, uh, sientziaan uh, lan baita, sientziaren bidez jaren dugu eta hala ere hortik galdera bat ateratzen da senta usu teoriak badira eta dakitu gehi urte berantago Alderantzizko teoria bat agertzen da Alderantzikoa jokatzen da eta bar eta bezkiena hortik galdera bat e, ateratzen da sinplea irudi du baina zientziak egia erraiten otedu loretzu bai hala ez. Mm, Ezoterantzunan bai hala ez. E, Deia galdera hortan bada egia. Eta galdera da gehiago, zertako beti egira egia jakin nahian. Zaten hau fet, eta hor, pasak gira garai biziki berezi batean. Nun, jendeak, eta jendeak egiten dalarik, da, behautatua da hori. E, fe, bak, bo, atzo egon, kabaketean batek egiten zuen e, sistema dena gira, eta sistema nok da, eta ez dakitzeko. Sistema bat bada, podere gintza bat bada eta podere gintza etortzen den, podere historiko luze batetik eldu da, podere nahi du gauhegun jendeak usteukaitea zientziak dila egia geiten. Zertako nahi du hori zenta be, lehen kontrolatzen zitien jendeen e, burumoinak edo jendeen egiteko manerak egligioekin. Beaz, erlige, zertako zenta e, be, jen, gu jende pertsonak sortzen girelaik, badugu gauza bitxi hori non... E, bereziki bostoktetan hasten gira, galdetzen zehktako. Zehktako hori. Mm -hmm. Zehktako, ez dugu ulehtzen gure engurumena, gure mondua, gure, gure egunerekoetan gehtatzen zauzkiguna, hain gauza ez dugu ulehtzen, eta bitxiki beti galdetzen dugu zehktako, eta kuriosak gira, eta nahi dugu jakin zehktako. Garai baten, e, lehinik, ba ziren e, ehlegio, bak e, ba, e, ba jenko bakak bat baino gehiago, zuten zitusten egligioak. Eh, mm -hmm. Oiek, eh, azken finean, eh, jendarteak eh, gutxiak kontrolatzen zituzten zenta bazinuen jenko bat eh, naturako elementu desberdinak egrepresentatzen eh, zitina. Ta zen, munduaren ulehben bat zure eguneroko gauza bitxi horiek esplikatzeko. Mm -hmm. Be, iguzkiak eh, be, zertako, bak zu landareak nola sortzen diren, eta hori guzia, azken finean, eh, be, beti nahi dugu jakint zertako, zertako, zertako. Eta beraz, eh, be, adibidez, euskal... Eh, Euskal mitologiako historiek esplikatzen dituzte gure eguneroko gauza batzu, eta lau elementuek iguzkit, aztakit, e, ura eta esplikatzen dute naturaren e, formatze batzu. Gero dira monoteistak, e, gurean eto jida inpostsaketa moduan e, be, kristianismo eta bereziki katolisismoa bere Elizarekin, eta horrek du e, inposatu dituela egin bide batzu, Sinesmen batzu, mundua, ulehtzeko sinesmen batzu, zazpiegunez egina dela mundua, e, bo, hain e, ez gauza, fegin direla elementu guziak zazpiegunez, eta azken finean, begu, emaztiak ez dugula derik balio, eta hor e, girela bestien txerbitzuko, gero, holako, hainitz elementu sartzen dira, erlegio monote izte esten. Fiskat, simplifikatzen dut, eh? bat, ez dira kontentzen dut. No? <laughs> <laughs> Azgin Zuna, da, zientziak, horregun, eh, religio bat dela munduaren eh, ulermen bakar bat proposatzen edo, eh, imposatzen eh, duena. Uste dut, e, Giazkiz, e, pertsonak e, badugu gogo hori, e, ulertzea gure ingurumena. Eta sartu girela e, batean, nun, e, be jana den jendei, e, zientziak dena esplikatuko digu. Eta eta beraz zertako zientifizmo hori e, falgiragarri batean nun espertuek baduten abetz hoczen dira badira espertuak alde batetik eta bestiek sinestaratzen da beste gusiei ez istegai pentsatzeko ez pentsatu ez istegai eta eta hola hori iten duzulaik be sigurtzira jendeak galitzen dira pentsatzea Lehen, Lehena basiren beste maneira bat, unibertsua ezpikatzen ziuen bost segunduz eta hola jendeak geritzen ziren, gelditzen ziren e, zuen berezi galdezke zuen merezi galdezketatzea zerbait sentade jawo ba suo erantsuna zertabe geizki bizibani maus lehtia bani masira Eskla, norbeiten esklabo bazira, me beh dinduz, bizia bukatzen delarik, gero beti serbitzu honekoa izan barren bazira, beti ongi biri bazira, ez parlimozu sekula nagusia, eh, nagusia gojotatu eta ez dakitze, ebe gero bigarren biziohtan eh, paradisura joan entzira, eta ez infernura joanen beraz horrek egiten du sumisioa, oso ki manen duzula. Horrein, eh, sumi, bestem sumisio manera bat da, da, pentsatzea espertuek dena bat dakitela, eta guk dauz. Gure bisipenak ez dikutela Deus erakasten. baina ez da egia sentazu eh, norberak ber erabiria zirelarik beste batek dirua zure gainean egiteko, ba adibidez eh, zu kalokairu bat padatzen bat duzu. zure jabeak baditu deia bi etxe, bi zida etxe batean estubeak beste itxea eta ari zira zu kalokairua padatzen bat Besteak oieno diru gehiu iteko. Hor, ari da zure gainean, dirua egiten. Gero berdinda zure nagusiaikin. Berak, sekulako lantxaria hartzen du bere esakelean, eta zuaiz zure ordu hainitz emaiten. Eta bet, bakarrik zure iru ordu e, iru orduk ba, balio dute zure lantxaria. E, ordu gehi gari hoiekin dute irabazia egiten. Eta gure kapitalismoa, oinak hitu da, irabaziaren gainean, behaz, Bueno, ba. belecitoak edo especialistaak ere iteten irenak gutxiago entzun eta guri buruak gehiago entzun. Azkenian bakoitzak bere gogo eta ere ukaiteko. Eh, uhut, bueno, ba, <laughs> baina ez naidu berrezientzia zientzia serrik be, e, deitzen zaio, zientifismoa hainitz bada. Ja nai baita eh Ez da gehiokontutan hartzen e, transmisio, fe, transmisioa itza, itxu, itxusia da, baina janei dut gure kultur zahajetan, iraundiren e, kulturetan, badira jakitate andan bat, e, transmititak direnak, zenta, beh, hoak zira be, na, be, naturarekin lan iten duzularik, adibidez gure hasiak eta, beh, badakigu zein adaptatua den gure ingurumenari. Hoiak dira transmitituak eta irauten. Ez duzu egepikatuko... E, uen urte batean hasi e, bat landatzea, bar baddakizu hasi hori ez dela e, zure ingurumenari adaptatzen bez jaikekin du teetantzeak eta ez da urte batez lanzen hori e, jakiten hori hamaknakaka e, urte behar dira jakiteko eta adaptatzeko ingurumena e, nola funtzionatzen gen zure eskualdean jakiteko eta eta ohtarako azken finean e, popuru autoktu nuek baituzte jaitate handana bat e, akumulatuak. Hoiek, orain egun zientzia zientzialari batzuek itxuski eh, erabiltzen dituzte janaibaita eh, badira ideian ebasteak hain eh, itziten direnak eta idei ideian jakitatean ebasteak adibidez eh, batzu jo egiten dira populu amazoniako populuetara eh, jakiteko seinbera jerapiri haien farmasotikoak eiteko Jakita teoriak ebastan dituzte, hau da, egin e e nahi du, joa hiten dira jarrat ba, desegiten dute hango infrastruktura soziala ere hori hiten dute laik, zenta, azken finean, ez zen interakzio, fe azken finean, eh, eglazio sozialak beste manera batez egiten dira, ez delarrik kapitalismoa, ez delarrik irabazien inguruko helburua. Farmazetikoa batek ingohtzen ditu larik zientzialariak jan, e, bere helburua da, Biltzea zein den hazi e, hori besendatuko duena aztakitze, hori hartzen duzu, eta e, zure ganatzen duzu, emaiten duzu patentza bat, jaiten duzu hori e, zurea dela, eta aldi hori hori hori erabiltzen dilaik, e, pagatu beharko du. Mm hori -hmm. Be, gertatu da ere sehiekin, hori emantzat sehie baten genoa, genoa patentatu du Monsantok Eta horrek janaiz du hemengo sehi batzuek, bani maute geno hori, pagatu beharko duzu Monsanto. Mm -hmm. Bon, janaiz du, jakitatea akumulutu. Ba, zientziak egia egeiten ote du, egiten itendiena dira, esperimentu batzu. E, epi emotzean erantzun batzu bat ditu, esperimentuak itenditu ulehmen bat ateratzeko egia da. Lortzen dien, ong interesgeajitena fenigma iti dudana zientzian, ez da zientzia bera, beizik eta galdezketatzen dira galdezketatze hori prozesu hori dena gain dira egitea eta, eta gero jakitatea eta zientziatik heldu em um, jakitate handena bat badugu gure bizipenetik gure um, gure kulturutatik eta hori ba utziko dut jakitatea aipatzen dut gurarik ere hori, egiten duzuna, horiek uh, ere gal, galara ditu zen, jakitate AIJ gehiago ere bazen lehenago, belaunaldiz, be belaunaldi, uh, partekatzen zena, uh, eta onditzen zena uh, ere, eta hori aldiz, galzera joiten dena ere. Sientzia uh, maila nadien zaipatzen badugu medikuntza, edo uh, usu ezagutzen ditugu ere gure inguruetan, jende uh, bitxiak uh, sendatzen dituzenak beste batzu. Ja, Baina sientziak ez dituena kompreintzen, alta martxan da. Baina bai. ez, ez da zientzia? Bai, bada beraz, bada gira aro berezi batean ez da bakrik zientziaz. Genea zientzia deitzen dugu zerbait eta ez da gehiago zientzia teknologiaren tecno, eh, omnipresentzia batean gira. Zientifikoak ere ez dira gehiago harri egiten egiazko eh, zientziaz. Ez genfinan egiten dutena da teknologien eh, garapena. Beraz, eh, horrek zer egiten du, eh, gal, be, dituzun beste eh, medikuntza hartzen madugu, beste medikuntza motak, eh, hoiek, galdezketatzen aldira, eta frogatzen aldira, ibiltzen aldirela, eh, eta hori izan zen zientzia mota bat, soziologia, adibidez, zientzia mota bat da ere, eh, da, ulektzea, ingurumenean, eh, sozialki taldeak nola funtzionatzen duen. Mm -hmm. Eta, beraz, gauzada teknologismo batean girela, eta janai du frogatu behar dira materialaren ubekuntza material, materialaren ubekuntza dela helburua eta sinesten dela sinesten dela bakarrik e, gauza konkretu horietan, gero gehiago ideietan oinahitzen diren beste gauza batzuei, ezta da sinesteen eta belajetan oinahitzen direnak, naturan oinahitzen direnak. Ez dira ez, transmitituak diren jakitate, em, di, jakitate horiek nun bagneko prozesua ez den osoki em, zehaztua. Mm -hmm esparimada oso osoki zehaztua, ezta da, ez da valorizatua eta be, bereziki ezin baita erabili ezin baita kontrolatu naida dena kontrolatu Iak giten dena da be jendearen kontrola bermatzea bas instituzio kontrolatxonal be, be gausa batzu bizaki eta edibidez gorputzaren ulegmen hobatz gauza hainitz hainits instituko ulegitzen baina be sen Egeiten ben bezala, senda gaiak adibidez ez, bela generabilera eta batzuek badituzte jakitate batzu, eta naiz eta ez ulektu zeh edo nola gertatzen den e, gozputz baginean, efektuak ikusten dira, beraz bela joriak erabiltzen aldira. Mm -hmm. e, Bona, jarra, ordon... eustu du badela de, teknologiaren influenzia ere. Bai, ordean zenta, beraz ez dagi jago saietu behar ulektzen, nola martxan den? Ni, ni beraz, ulegmenaren alde naiz, ez da hori gauza, eta ez da sinetxi behar zerbait teknologikoa delako, ahazuein gehiago duela. Mm. Fe, ahazueina mendua lantzea behar behar ezkoa da, megu, ez, e, justuki ez dugu antzi behar, e, be, azken finean ikertzen diren gauza horiek, biziki elementu tipi simplista eta eta ez bate... Um, integralak direla, zenta biziki galdera zehatz batzuei eh, erantzuten dute, eta teknologiaren erabidearen eh, onerako. Eh, aldiz, integralki eh, entziatzen direlarik gauzak esplikatzen, edo eh, lehengo maneran eh, sendatzen, eta integralitate horiek eh, jana dute bebai, egia da, sinesmen batzuei lotua direla, baina, eh, ez dakit duela, ezan, azken finean, Gauza horiek, zientziak ditu erantzun. Beraz, eh, filosofia bezalada, aneretzat, filosofia behar da, pentsatu behar dugu integralki. Eh, ez, zientziak esinko dute sekulan erantzun filosofiako galderei. Mm -hmm. Bo, hori oh, egtzen <laughs> da, gaiten du dana? Ganei dut, eh, soziologia behar da, gu, gu haurek pentsatzea behar da, segitu behar dugu pentsatzen, eta ez dugu gobitatu behar zientzialari bat, guri jaiteko nola pentsatu. Plaseja hartu behar da pentsaketan, eta sekulako plaseja hartzen da gauza ulektzean. Eta ulektzen aldugu gure ingurumena, gure bizia, elgajen e, e, jakitateetatik ere. E, eta hori da indartu behar, zenta hori da akendu nahi dabakutena. Filosofiatzea, gaur egun duitzen zaigu dela pertsona batzuei bakrik dena edo eskolatuak diren oiei behizu erraiten den bezala. Bestuki. Ala. Azken finean, minoria batek be, denen, denen gauza guzien monopolisatzea. Tau hartu behar da, minoria batek monopolisatzen duela egia ere. Gure pentsamenduak monopolisatzen ditera. Ahi batzen zemagira, zientzia nola bideratua den, da bideratua. Adibidez, nik eiten duen lanean nahi da, zientzia produktibista izaitea. nahi dira artikuluak ateratzea hilabetean behin, nahi da, nahi da, dirua egin zientziarekin. Beraz, artikuluak da zure aurkikuntza agertzen duzula, beraz, aurkekuntzak behar dira urtero e, eta ortarako dena iten da teknologiaren alde fite-fite inberda dena, ez da gehiago pentsaketaik zientzianariak ez dute pentsatzen ez dute dudana ezartzen, ez dute denboraik. Garai honetan, e, diru laguntza hain nitz, miri tagetik eldu da, zenta e, azken filan gure taksak dira, e, gure diru, diru, dirua etortzen da taksetatik, e, diru publikoak du pagatzen e, ikerketa, baina ikerketa publiko hori. E, Geroztan bukiztuagoa da ikerketa fondamentala, nun gai e, gai... Unibertsalak e, jo jatzen diren helburu e, produktibistarik gabe, hori geroztak gutxiago pagatua da, pagatua da aplikatua den guzia, eri, dirua egiten aldean guzia, gara honetan ez da bate dirurik edukazioa eta be, zientzia fundamentalaren dako, baina bada zeh nahi diru e, militaren dako. Eta bitxiki, be, azken finean, zientzia larriak joaiten dira sekat diru publikoa den lekuan, eta nokk pagatzen du zientzia, Estatu batuetan adibidez eh, be zentro nagusia ikerketa fundamentalaren zat dena, be parte oso bat militaarek pagatzen dute. Mm Horrek -hmm. ze bideratzen du dena. Eh? Berbada hori ondoko aldi baten sakontzen eh, erako dugun eh, gehia, eh, zientzia eta dirua nola kudeatuak diren, azkenean eh, be ikerketa lan eh, horiek eta baita zerregan pentsatzen dut, behar momentu zortan utziko dugu, ador baziral horretxu. Bai, <laughs> multimik pol poудot福, eta be bada gauzainetza ipatzeko, gogoetatzeko, eh? lore txuksion bezala eta bezpozit dena segitu alizan jakin uh, uh, webgunean euskalijateak.eusen segitzanko duzera edo entzuten alko elkarrizketa hau biartik aintzina bestalde laster karin etxe behiri itza irizaren tartean iriaz arituko zauku iria nola baliatzen den, eta lola garzia gure gomita izanen da gaur paf talde feministako kidea da, biar martsoak sortzi kari uh, desfile bat, elkarretaratze, manifa eta gaualdiak antolatzen dituzte bai baionan baita azparnen ere hortaz arituko gira. Bostak erdi momentuz Euskal eta berriak zurekin Bernadet argain. Euskal Emazteen nazioarteko egunaren aitzintio juntan Emazteak jasaiten dituzten bortizkeriaren adibideak baditugu Bizkaiko barakaldon gizon batek bere bizilaguna autotik botadu autoan bazo alariik atzo goizean Erzaintza katsemando Emazteak karrikan ezagutza erdigaldua gizona gelditu ezan da Bestalde larun bat goizean irunen emezorzi urteko gizon bat agastatua ezan da neska baten bortxatzerat entxeatu zelakoan eta galitzen aur uh, izanen da, elgarretaratze bat, biarremazteen eguna izanen dela, hitzordu batzu izanen dira, horietan integrizmoari ez erraiteko biltze bat izanen da baijonako apezpikute giaren haitzinean. Bestalde, miarritze gelu bokale eta bidarteko ausapesek gaitzesten dute ipare eskualeriko elkargo bakararen sedea eta gutun bat igorri dakote Pierandre prefetari pondu batzu eta zargita una galdeiteko gagaio zerga, gobernantzia eta hiriginttzz, prefetaren agapostua nahi lukete laster martsuaren amalauuan hasiko beitira bozkatzen egiko kontseiluetan. Ipaha hegoa kulturaldia gau gasten, pausuko saia ostatean debate bat izanen da, Kataluña independenziaren bidean gaiaz hitzordua zazpionetan eta igandean gero kulturaldia bururatuko da seguran egun jaundiarekin. Utsumandoka tsumandokan Charles Bieogeen maskadeta zaiko zaiki bena itsasoko maskadetaz. Atxeman ditulu horlegki batzu begeun urte baitute, aipatzen da nola itsasunziak. joiten ziren technuara eta zer nahi denboratxak hasik lehertzen da itsassoan. Tammenu batz egiten dutu masera da. Eneko bide aldiz hamalaoko gerla dela eta jo hasi bezaintsarri gezurak erokatzen prentsan. Zen informaziozen bizik propagandistikoa dena untsa da. Egunenez eguneko berriak irakurtzen zirelaek irudi zuen frantziari zela etengabe irabazten. Nahiztak gezu ja izan. Josu Martinezek Bell konttzuraen ihesa dela eta appe etxetik eskapi bena Montoirek apeetxila beriz ekagi. Aezaen etxea da. Aezaen a etxetik atera da tipo hau. Pierle Garto, ioldiarra zen apeza. Hauan, bil hori gabe, erakutsio izituen sermoietan bere ideia abertzaleak. Zalgizeko apeza zen Roger diartekin batera. Hitzumandoka, aste hartez, zazpitan, aztizkenez, lauetan... Hitzumandoko! Hauktan, elduen kantu xapelketaren urtea da. Sailkatzeko kantalia maiatzaren ugoita bian. Kantu belgetari gabe. Kantari behirik Eta kantari behirik gabe. Kantu behirik ez. Kantu xabelgetaren helburua ere, sohkuntzaren akulatzea baita. Arturuma. Eta kantu idazten, espaziste trebe, bota kantu xa errat. Ez duda, zauhte euskal kantuaren horatzerat, bakarik, binazka, taldeka, akapela, edo musikarekin. Atik izenak eman martxoren hoita behatzi aintzin deituz iruleiko iratidat berreuta emelzioita amazazpi hamalau amekarata. Edo mailez, kantu xapelketa abildoa gemail.com Berotu eta, eta kanta! kanta! Goizberiko gomita zuzenean Euskaliratietan. Lurza-Indiaka diru bilze kampaina berri bat asten du Euskaliriko lur eskuratze bi proiektu berri eramaiteko. Lurza-Indiako Dominika Mestoi asten hartuntako gomita. Galderak egin, Goizberiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Itz eta putz, itz eta Itzeeta itzeeta itzeeta bo zerberiten hore untan interneten eta ikugina aipagai Iruñako San Ferminetan asko San Ferminetan Iruineko heriko etxean ikugina jartzea lege iruzuga izan zen epaile baten arabera heriko uh, etxeaz gain, nafargoako beste bost egi zigortu nahi ditu Iruineko administrazioekiko hauzietako bigarren gelak bestetako txupinazoetan ikurriña diartzeagatik udaletxeko balkoian legezkan dela, funtsian azpimaratuz bera zemen berrian aipagai eta seetasunak uh, irakurgai ere uh, bestalde be justuki hori loturik bigarren artikulu gisa, bideoa erakusten du berriak eta buruzko uh, artikulua ere, joen uh, orten nola egintzen txupinazoa katal y a Ipaga Erevejian epaiketa politiko baten biktima izan dela salatu du Francec omsek Kataluniako Justizia hauzitegi gorenean, deklaratu du uh, generalitatteko prezidentziako kontsilari ohiak prokuradoreak leporatzen dio delitua egitea bi mila halauko aaroaren behatziko kontsulta anattzeko gobernuaren baliabideak erabiltzea gaxi Kataluniñaren bidea blokatu naioan funtzionan hemen agertzen da Justiziaren ekinza. Bestalde, ipagaldeko hitzan haipagaietan uh, goizuntatik, manif portuz eta frente nazionalak haiet uh, sustengatzerat deitu dutela. Adiraspen hausartak dituen eliz gizona babesterat deitu du homoseksualen eskontzaren kontrako kolektib kolektiboak bai, hori loturik ere, Ja Michel diratset, uh, frente nazionaleko ordezkariak deitu du beraz, elkarretaratze, ortar bat ere bihar uh, befeminiek kantoratzen dituztelarik ere itzorduak laster lola garziarekin era zaipatko duguna. Argian bestalde langile bojoka eta uh, CGT uh, sindikatuaren proposamena hemen TRG uh, bikoitza bakatu enpresako ehunta hirurogeita hiru langileen salbatzea uh, proposatzeko egiten du hemen uh, propossatzua atera bile bat, sei oreneko lanaldia proposatu sindikatuak seurtatu du enpresak euro aurestuko ela neugiogekinna ea eta ehunta hogeita hiru langileen KALERATZAK edo kanporatzak baztertuko litzatekeela hori hori egin aiipagai beraz eta ustelkeria kasu batemenhirurehun mila euroko zuloa atseman dute Bizkaiko PP alderdian eskuineko alderdian justikaatu gabeko gastuak atseman dituzte ljadeko gerente arturo aldekoa eta kontu eramaile den gontnzalo ponte eskargutik kentzea erabaki du alderdiko zuzendaritzak Iurehun mila euro irudizo Ilunean gelitzen baitira eta beste genero darkeria kasu hau, emazte bortxatuari hankak ongi itxi altzituen galdetu dio gazteizko epaile batek. Seksuera soa salatzerat joan zen biktimari, hankak ongi itxi altzenituen. Galderazko ikujarekin, organo femininoen atal guziak itxi altzenituen. Gisako galderak egin zizkion gazteizko epaile batek. Arrigarriata salatzeko aberazemen argia puntua usen naipagai. Kazeta puntu eusen bestalde, Otegi, Otegik estatu duin bat izaiteko eskubidea aldarikatu zuen belodromoan. Amar uh, mila pertsona inguru urbildu zirelarik donostiako belodromorat, Arnaldo Otegiren homenez ant antolatu ekitaldirat. Hemen beraz, haipagai ere, Kazeta puntu eusen. Eta bestalde, Kazetan Manez Mueska eta Martzel Kalderona gertzen dira. Euskal Herriko Muschapeldunak hauek baitira. Eta urratxez urratx kantari Fanfar eh, ziorkalia talde errumainak eta eznebeltzak musikatu dute aurtengo erri urratxeko kantua Zaskako ikazleen hau txek lagundu dute beraz Xabi Xolano kantaria jalgik kantuarentzat. Martsoaren zortziko biharko itzordua ere Aipagai, gazeta puntu esen eusen baita media bazken ere, azpimaratuz beraz uh, aieten alde eta orkakoak izango direla parezpare baionan edo kurutzatuko direla bihar eta ekonomia solas ere ere eta bereziki laborantza ekonomia Aipagai uh, beste modelo baten inguruko gogoeta. Eta bestalde bukazeko ziuzten Tunisan berogeita mar bat berro, ez berogei bat hil um, eraso jihadista bat litikeen gune batean hemen ere aiipagaizi dueten hortan begomenuzprenntsa orain iritzia zuri egin etxe begi. o eta higi egiteaz mintzatzeera zelun hititzaizue gauzkoan, eta gaiiz frango fanango serios gainera. Ardura entzun izan dutan gauza da edo hauten naiten den gauza da, ba baina umorea zen edo ajungaititzziko gadagaoa. Zuzira serio seiia edo soakoent ze horta ez ji egiteko. Altan ikuste kongeniidaen, Seksismo egoera batzu bizizanak dituen presuna batek, edo emazte batek, ez dezan bait ez pada mutiko talde bat hono hartaz trufatzea, edo ono guti hau bere egoeraz deusestakien batenganik, heldu direlaik, higiak. Talde batez eta den talde batez higi eitia ez baita ardura higingahia. Humorea kontra podere azkaja izan balin badaike, poderea hagemanen atxikitzeko manera ere izan daike. Ala-ala, bimotiko heteroseksual zehu haure presuna homosexual batez hizi zari direlaik, ez egana haien txisteak denen dako egingajiak direla, partikulaske homosexual gisa jadanik bazterketa sendimendua bizi izan duen baten dako. Jendarte mailan, edo egoera batean txipitua edo isildua den noaiten oraino txipitzeko baliatzen ahal baita hizia, bazterketa soziala ere sortuz. Ez beti nahi baina nefetu hori izan ditaike, Eta horren kontzientziaren izaitea ere importanta da, egieak min egin baitezake. Bainan bizkitaktian egia iziakiko tresna askatzailea ere da, baigo jiko egefusiatu bati haute bezala terapia bat ere, egoera baten tentsioa jailduko duen karkaila, tripako koropiluen laxatzea sortuko duena, Zan baten izango azpiak dituen diktuen zirisakzea, eta kilikak ez dira baitezpada podere edo privilegio egoeretan direnen gustuko beti. Doni bane, loizuneko iauterietaik landa apespikuak montatu eskandala, hor da adierazle eman dezaun. Eriak ahaldunzen baitu, euska ahaldunzen ere, konfiantza behiz eskuratzeko manera izan daik estereotipoen erakusteko eta desmuntatzeko den bezala, Egin dezaun, beraz gogoan hartuz nola egiten dugun eta ze efetu dezaken, ikia gauza seriosa baita, baina matkin pertsulariaz zioten bezala, ikia haunitz gauzen giltza ere da. Bandera, moreak... Karin etxeberri mil esker, baita gogoetatzekoa, egunero musika pixkat, bandera moreak, perlak taldeak sohtu zuen, ikantu hau eta emakumeen mundu martxako karabana feministaren zatsortua. Biarr martxoak sortzi Lola Garcia, PAF talde feministako kidea gurekin izanen dugu zanbait minuturen buruan, biarrko itzurduak aipatzeko. Gara, aragi berrien azetik Bandera Moreak kantuarekin entzuten ginuen, erran bezala uh, kantu hau sortuzten usue diren hitzekin emazten mundu martxako karabana feministaren zat. Bostak eta berrogeita sortzi dira itzetaputzen gaian gelditzen gira. Itzetaputz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin uskali ratietan. Eta bihar martxoak sortzi, batzuek zoek rangoute emazten eguna, emazten borroken eguna, emazten aurkako bortizkilearen kontrako eguna. Martsoak sortzi behintzat bihar da, eta itzordu dezberdinak antolatuak baldin badira. Baionako bidea hartuko dugu arratsalde untan, pa felk harteko Lola Garcia gurekin dugu Arratxalde honu. Arra txaldean. Egan bezala biak marxoak uh, sortzi. Gora emaztean uh, borrokarekin, uh, lemarekin, itzordu dezberdinak proposatzen ituzi uh, biak arra txaldeko. Uh, urteroko itzordu horrek, ze uh, garrantzidu uh, zuen zate? Uh, re Erraiten uzun bezala urteroko itzordua da, hori ez da antzi behar, beraz... Uh, Uh, ara urtero piskat aktualitatearen arabera aldatzen dugu gure lemak, baina norokorrean betiko bohokak dira, emazten eskubideak ez dira orain dikfinkatuak, beti, uh, beti dudan ez ariak dira, beti uh, guk segibar segi dugu bohokatzen, eta or, egun hori or, esker, be urtero errepikatzen ez dugu egoera hori. Ez dira bat ere uh, obetzen eta beti dudanez ariak dira emazten eskubideak. Har, uh -huh. uh, um, antolatzaile desberdinak elkartu ziste ere, biharko egunaren zat, uh, pa felkartea, lebaskoz, planning familiala, emazteek diote, e-hseta denak antolatzaile ziste hor. Zergatik uh, uh, itzordu horrek uh, beraz baduolako oiartzuna eta zergatik ne duzia inbeste markatu hor uh, itzordu desberdinekin. Uh, be, Kasik betiko antolatza gideak dira, egia uh, kari ortala talgarrikin biltzen girela. Horten, uh, uh, uh, oi hartzun pixka dezberdinadu bereziki pare euskal egian, uh, um, zera aieten kasuaren Uh, Aliz ez du anzi behar bihar uh, martsoaren zortzia dela ez dela haiieten kontrako eguna, nahiz eta mazten aldeko eguna eta ematen borrjoen aldeko eguna eta bihar uh, biharko uh, e, uh, egunari deitzen duten uh, elkarte guzio horiek urtean uh, urte zehar uh, Uh, lan bat eramaiten utera, edo zain uh, emazten burrokari lotuak giren gai guzien inguruan, eramaiten utera burka ez baita ezbada abortua edo, uh, edo denentzako denen es, um, eskontza eta bar. Zinez, uh, elkarte horiek, urte osoan eramaiten utze lan bat, Uh, emazten eskubidean inguruan. Gaiten ziren bezala, urtero beraz azkenian aktualitatearen arabera ere itzordua egokitzen da edo elkajetaratzeak ere desberdinak dira aurten beraz aieta pezpikoa eh, agertzen da zuen uh, afixa aurten deabru uh, de itxura batekin, eh, marazki hori uh, itxuratu da edo irudikatu da hemen. Uh, aieten itzak, beraz, aipatu izan ditugu, hemen uh, jadanik irratian, uh, beldurtzen du dauzite, uh, duen presentzia horrek gehiago sartzen da, azkenan uh, itzetan, uh, publiko kiere gerozta gehiago entzuten da, beldurgarria da, zo entzate? Nah, bistanda, bistanda, ez da... Uh, aietan itzak beldurkarriak dira, gero domaia dena da olako itzak duela momentu bat entzuten direla gero iago, eta egeago eta gure falta ere, leku utzi tzi diegu, orako uh, diskurtsoer, eta be orain, uh, ez badugu orain, ez badugu orain hasten hori uh, kontratzen, uh, Uh, be oino leku gehiago hart kodut, hartuko dute. Beraz uh, bai ez digu uh, ez digu hainbeste lekuan uh, hainbeste uh, espazio utzi behar. Mm. Olako diskurtso bati ez da haiete haiiena bakarik olako dirkurtxo pixkat Gibelkadiak, ez ditugu utzi behar, besnaz leku gehiagi hartuko dute, gerota gehiago. Hor, uh, gainera, beraz, uh, itzorduetan bihar bostak eta erditan, eman aduzi itzordua, bai Espainiako atean abiatuko da, desfile performantzia batekin, uh, diakiten aldugu piskat, zertaz uh, zerren inguruko izan den? Eta ez, sorpresa da, ez... hola <laughs> gertzen da, nahi baduze, uh, uh, pasen Facebookan, uh, deia zabaldu dugu, eta... Uh, erraiten du, zer ekarri behar den zer material ekarri behar den gero uh, bertan jakinen duzue uh, zer uh, ze forma hartuko du duen ekinza horrek bo, bostak eterditan itzordua beraz uh, baionel eta... izanen da desfile ekinza bat desfilearen uh, forma hartuko du eta bainan ala ere ekinza bat izanen da, ez, ez gira bakarri karriketan ibiliko eta beste zait izanen da hori zeur Ados. Uh, nahi ginoen piskat joan uh, uh, den urteetan baino arrabots gehiago egin beraz ekintza bat izanen da gero uh, piskat sekretua txikitzen dugu azken momentu arte mm -hmm. bo, me bostak eternitatik aintzen beraz zordua aldiz uh, deneri idekiada, bistan da eh? mm -hmm. deneri idekiada eta ainit zizan behar irabiar eh, bostak eternitan Ados. eta bidea hartuko duzie gero, beraz, aipatzen ginuen apespiku etxearen aintzineruntz aintzen uh, postura atzerako guztien kontra jendea biltzea beraz hori duzie helburua, eta ipatzen aldugu, uh, beberden boran ere Manif Portuz eta Frente Nazionalak haiet susten gatzera deitu dutela, bihar beraz, bi itzordu, bi idea oposatuko dira, nola hartzen duzie berri hori? Ba, Berri hori nahiko freskoa da, egorkoa da, beraz gaur jakin dugu egia da uh, kontra elkarretaratze el bat bat dela. Uh, gure tzat uh, prinzipioz ez du gauza handirik aldatuko, eh? gurea eginen dugu, xaguziz, ez dugu uh, fitxik aldatuko egin gatik, eta segur da ere... Oh, Oiek hori antolatzen dutela um, gure kontra. Eh? Esta, ez dute uh, nora naika auta tueguna, ez uh, da ofizialki haiet susten da, denak gure ertu dugu, uh, pixkat gure festakari uh, festa antolatzen dutela ere. Mm -hmm. Provokazioa berdin txenetzen uzia edo... Ez daki gu sobera, biarrikusiko dugu, guk... Gu, gurea in, eginen dugu, mm -hmm. eh? pentsatu dugun bezala, eta hor gira gure de, eskubideak uh, defenditzeko besterik ez, eta mesu bat pasara ezteko besterik ez, eta gure desfilea pentsatu dugu umore onean egitea, uh, familiaak izanen dira, aukak uh, izanen dira. Ara, beraz, alaia izan behar da eta, eta ez dugu besterik erraiteko, gurea eginen dugu. Mm -hmm. Manifak beraz, segituko du, gero Eriko Etxerunz uh, joanen ziste, zazpiak laurden uh, gutitan, eta ondotik beraz, beste itzortu bat zure proposatzen ituzie. Bai, beraz, uh, gaualdiak segitzen du uh, uh, lotr cinema zinemagelan, silma uh, bat inguroan antolatuaren gau aldi bat, ah. eta Bai. Alias Maria daitzen. Alias Maria. Eta ondotik, sortiak eta ditzen, uh, azparnen ingurua, inguruan bizi entzat, beraz azparnen ere aldi bat antolatzen dute. Uh -huh. Ados, eta azken uh, galdera uh, uh, bat, bukatzeko, batzuak diote ez dela gehiago feminizmorik uh, behar, gabregon, zuk uh, Lola Garzian hola erantzuten duzolako oa gehi. Uh, Mai zaiztaba da sortzen da feminismoa hititzaren guruane, eh? eh? zer den uh, feminista hititea gero uste dut uh, olako memenueetan be, berezikki gaur eggun ipargadean gertatzen dena... Uh, Denaren inguruan, uh, segur da feminismoak baduera bere uh, errola oino eta bere garantia. Eta initzetan, ez bali magira ados feminismoa edo feminista itzekin ados gira uh, badirera oino eskubide hainitz uh, defenditzeko. Mm -hmm. eta atxikitzeko. Horekin nagurtuko gida beraz eta itzordua emana, bihar bostak eta erditan bayonako uh, Espainiak arrikako atean desfile performantzia batentzat eta ondotik segida Lola Garzia, mile eskar gurekin egonik. Deusetaz, adio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin oskal Goizberriko gomita zuzenean Euskali ratietan. Lurza-Indiaka diru bilze-kampaina berri bat hasten du Euskaliriko lur eskuratze bi proiektu berri eramaiteko. Lurza-Indiako Dominika Mestoi haste hartuntako gomita. Galderak egin, Goizberriaren Facebook edo Twitteraren bitartez. Utsu mandoka. Itsumandokan Charles Bieogeen maskadeta zaiko zaiki bena itsasoko maskadetas. Atxeman ditulu horlegkti batzu begehun urte baitute, aipatzen uh, da nola itsasunziak joiten ziren technuara eta zer nahi demorattxak lehertzen da itsassoan. Tammenu batez egiten dutu maskara da. Eneko bide aldiz hamalko gerla eta hua hasi bezain bezaintsarri gezurak erokatzen prentsan informaziozen bizik propagandistiikoa dena untsa da. Legunenez eguneko berriak irakurtzen zirelaek irudi zuen frantziari zera eten gabe irabazten. Nahiz tak gezuja izan. Josu Martinezek Bell kontzuraen ihesa dela eta appe etxetik eskapi bena Montoilerek apezetxila beriz ekari. Aaren etxea da? Aezaen a etxetik atera da tipo hau. Pierre Legarto ioldira zen apeza. Hauan Bilori gabe erakutsi ohi zituen xamoietan bere ideia abertzaleak. Salgiizekoa peza zen eh? projei diartekin batera. Utsumaldoka aste artez, zazpitan astizkenez lauetan. Itald Euskalirateak puntu Eus, Euskalirateian Webgunea, Erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun Euskalirateak. Es webgunean. Eta putz hortzen bukatzen da Gaurko eta Usaia duzien Mezarabia, galkartzen gira bostak Eta seiak artian telebista utzi Ratia Pizzori antz, Eta interneten klik bat ere egiten duzien uh, Naiba duzien bistan dena Euskali ratiak.eus webgunean Gaurko kronika adibidez Loretsu bergunianekin Sientziari buruzko Guguetan ebozi berri zentzun Euskali ratiak.eus webgunean Hbren duzien dena eta funtian iletik uh, nzuten al-silen kronika gusiak. Biar ahtere ten dauziate, sopresa inizekin in txigur. Se <tune> ya